Едча лакошо, лягай та спи, не бійся цих таємничих голосів ночі. Вони всі не вчинять тобі стільки лиха, як в уста тічиного сина, котрі сказали жовта квітко, і так пишально ославили до юридну сестру. Зайняли 20 листопада. Сьогодні вранці я почала рахувати. Минув місяць, як я приїхала в Зайнелар, а здається, що я живу тут не менше, як десять років. До сьогодні мені не хотілося й думати про щоденник. Як на правду, то боялася. Перші дні мене охопила безнадія, мучив неспокій. І хто знає, що я могла тоді написати. А це вже почала звикати. Сестра Лексі любила повчати, дівчата, від хвороби на та всілякого лиха є тільки одні ліки – терплячість і покірлива витримка. Тузі потрібне співчуття, а хто не шукає його, а зустрічає її з усмішкою, то того вона милостивіше. Челекушона ці слова завжди сміялась, але тепер, вона побачила, які то правдиві слова. У перші дні мого життя в Зейнелер в мене були такі хвилини, що здавалося з Нащо боротися? Все даремно. Ти більше не витримаєш», говорила я собі. Якраз тоді мене й рятували слова сестри Алексі. Душа обливалася кров'ю, а я починала сміятися, співати, підсовистувати, щоб шукати серце цими прибраними веселищами. А воно, стрепенувшись, оживало мову воді квітка, що вже зів'яла була. Я шукала втіхи довкола того, від чого справді можна було трохи жити. У моїх руках зелений листок, я гладжу ним по щуках, пещогуби. В саду зіщулася худюще кошенятко, і я тисну його до грудей, грію своїм диханням. Та коли вже зовсім немає снаги, я починаю кричати, «Феріде, не можна божеволіти, будь мужньою, ти знаєш, що в тебе немає нічого в житті, лише усміхнене обличчя та ще звитяга». Ці веселища пробуджували до життя, або як, і де вже їм дати крила? Все це так, але ж хіба сонячний промінь, що пробився з-під або бліда квітка, яка зійшла серед каміння розваленої стіни, не саме життя, не надія? Сьогодні п'ятниця, і діти до школи не приходять. в дощ, який лив кілька днів підряд. Останній свій банкет влаштовує осінь. Здається, навіть безкиди та болото в очеретяниках весело сміхаються сонцю. Ба навіть кипариси та надмогильне каміння, не такі суворі та страхітливі. Я поринаю своє іство і відчуваю, що вже починаю звикати. Здається, навіть же й полюбила цей похмурий сумний край. Він мені вже якось наче й свій. Працювати я почала вже на другий день, після того, як приїхала. Він мені незабутній цей перший день. Вранці вже добре роздивилася, що тут за клас, на ремонт якого потрібна була самопожертва, завідувача відділом освіти. Колись тут, мабуть, хлів був. Потім поклали підлогу, зробили більше вікна, Повставляли і посклили рами Шпалери на стінах були, мов з Бовдора, А на них до гори ногами висіла карта Та ще плакати з людськими кістками Гадюкою та хліборобською садибою Це, мабуть, і було все оте нове начиння Біля класної стіни, що від саду Ще й досі стояли ясла, як пам'ять про хлів їх вирішили залишити, тільки зверху набили ляду і вийшло щось на зразок скрині. Діти складали туди свою їжу та в'язнки хворосту, які приносили з гір, щоб натопити школу. Гаті Джаханим сказала, що ця скриня має ще інше призначення. Туди саджають таких пустунів, котрих не можна вже й палицею навчити. Так, Мухтарів найменший син, Вегбі, майже всі уроки там пролежував. Нашкодить, а потім сам туди лізе. Лягає, мов небіщек в домовині на спину, і ще й ляду сам зачиняє. «А Мухтар нічого не каже?» запитала я в хаті Джаханим. Навпаки, задоволений. Сам сказав мені, «Славно придумала хаті Джаханим. У нас теж є скриня». Тепер, як нашкодить, то я його голода, що туди теж садовитиму. Чудовий метод виховання. А що, в школі є й хлопчики? Та кілька. Більшість хлопчиків ми посилаємо в чоловічу школу, в село Гаріблер. А далеко? Ген за тими скелями. Бачиш, біліють вдалині. А не жаль дітей. Як же вони ходять туди? Взимку, коли сніг, звикли. Як нема болота, то менше, ніж за годину доходять. А в дощі, або як вітряно, і дуже та болото, то важко. Так а чому ж ви не навчаєте їх тут? Хіба ж можна, чоловіків і жінок разом. Такі ж вони чоловіки. А хто ж, точко. 12 та тринадцять років парубчаки. Джеха ним хотіла ще щось сказати, та передумала, не наважилась, але врешті прохопилася. Особливо тепер не можна. Чому? Занадто ти вже молода, ось чому дочко. У Стамбулі кажуть, цнотлива жінка і від півня тікає. Лебоні наша хатідже ханим так думає. Я вирішила не відповідати, а краще щось робити. Значною частиною майна, придбаного великою самопожертвою для цієї школи, було щось п'ять старих поганющих парт. Але дивно, що вони стояли кучугурою в кутку, і ніхто й не думав, здається, що ними треба користуватися. Чому ви так зробили, Хатіджаханем? підскавилася я. Та це не я, а вчителька, що була перед вами. Діти не звикли сидіти за партами. Де вже там наука, як людина сидить серед десь угорі, мов на мінареті? Правда, та вчителька побоялася винести парти з класу, бо ще прийде інспектор, бо що ще... новачків ми садимо і справді туди. А потім, коли вони починають читися, то пересаджуємо вниз, на соломіні келемки. Хотрі діти з багатших, то й подушечки носять. Я попрохала Хадідже Ханим, щоб вона допомогла мені прибрати. Ми помили підлогу, винесли соломіні келемки і поставили в ряд парти. Хліп дещо набрав вигляду класу. Хадідже Ханим, здається, була незадоволена – та перечти мені все-таки ж не наважилась, а робила, як я загадувала. Мені ж хотілося якомога швидше прибрати. Почали сходитися діти, а в мене ще й руки були досі в пелюці. Дівчатка були одягнені в краю Бога, майже всі без панчих, а голови туго позапинені якимось драним старим лахміттям. Мої школярки підходили до порога. Скидали дерев'яні виступці і ставили їх у рядочок, а потім ходили босоніж. Побачивши мене, вони лякалися і знічено зупинялися біля дверей. Я просила їх, щоб підходили ближче, а вони затуляли руками обличчя і ховалися за двері. Доводилося брати деяких за руки і селомість тягти в клас. Та вже навіть біля мене вони затуляли очі і цілували мені руку. Мабуть, тут такий звичай був. Але мені ставало смішно, і я за малим не розриготалася. Дівчатка цілували і присмокувала, а на руці лишався мокрий слід. Я хотіла цих ягняток якось прихилити до себе, і говорила кожній дівчинці одне-двоє лагітних слів але на всі ці солодкі слова та запитання відповіді як не було, так і не було. Чи це сором'язливість, Чи вперте мовчання? Врешті мені вдалося облагати цих манірних дівчаточок, тільки б вони сказали, як їх звати. Зехра Айше, Зехра Айше. Боже милостивий, скільки дівчат, у цьому селі звати зехра та Айше. Хоча сміятися тут було нічого, але мені подумалося, приїде інспектор і захоче познайомитися з дітьми, а я йому у класі 9 Айше і 12 зехра. А може, щоб іще легше посадити по цей бік усіх Айше, а по той зехр. А коли гратимемо м'яча? я вирішила розважити їх у саду на перервах, то можна увесь клас поділити на дві групи. Сюди стануть усі Айше, а туди Зехри. Я навіть тепер не втрималася, щоб не пустувати. Дівчатка надходили, а я їх питала. «Дівчинко, ти Айше чи Зехра?» І мої питання майже щоразу були доречні. А одна мала каровка крихітка – з повненькими шічками, здивуно глянула на мене і сміливо запитала, «А як ти знаєш моє ім'я?» Я посадила їх на місця і наказала запам'ятати, де вони сидять. Треба було бачити пози бідної малечі. Бідненькі ніяк не могли вмоститися, наче сиділи на гільці або на краєчку даху. Коли я відходила від них, вони не зводили з мене очей, Потихеньку підгортали свої брудні ноженята під себе, мов черепашки ховалися в свою раковину. Ну, нічого, помало звикнуть. Найбільше мене дивувало ось що. Я вже казала, що дівчатка були сором'язливі, навіть цілуючи мою руку, затуляли очі. Але тільки-но розкривали книжки, починали було, що сили кричати, Хоч до того від них, мові від сільських наречених, Слова не вдавалося вирвати. А що в клас приходили все нові-нові школярки, То від такої бучі моя голова починала паморочитись. «Чого вони так весь час кричать?» Запитала я хача ханим. «Хіба ж можна це витримати?» «А як же, дочко?» Сказала та здивована. Це ж школа. Хіба щоб теж і ж теж дерево, не махнувши сокирою? Що дужче кричать, то краще урок знатимуть. Тим часом поприходили вже всі школярі. Я ще силе вдарила рукою по кафедрі, що була єдина гарна обнова в цьому класі. Я хотіла, щоб діти читали мовчки, та на мене ніхто не вважав. Навіть не звелася жодна голова. Навпаки, діти загули ще дужче, мов ріпджіл, роздратований каменюкою. Я зрозуміла, що мені треба мати терпіння, щоб навернути дітей на правильний шлях. І я не мала сумніву, що так і буде. Хаті ним, звернулася я до старої жінки, ти навчай їх сьогодні, як знаєш. Я ж не починатиму, доки не доведу е, клас до ладу а тід Джаханим глянула на мене сторожко. «Ми, дочку, навчаємо, як бачимо. А що діяти? Я не знаю твоєї науки. У школі сама не вчилася». Вже пізніше я зрозуміла, що вона хотіла сказати. Бідна, подумала, що я екзаменуватиму її і боялася втратити свої 200 курушів. На дворі була ясна година – а дівчатка всі поприходили в стареньких яшмагах. Я запитала хаті Джаханим, навіщо їм ті яшмаги, а та здивована відказала: «Бог з тобою, дочко, а як же? Вони ж великі вже, На видані. Хіба ж можна ходити їм без яшмага?» «Боже мій, як можна назвати нареченими оцих блідих 10-12-річних дівчаток?» Я й справді попала в дивний закут. Та разом з тим я й зраділа коли вже цих дітей тут називають дівками, то мене вважатимуть за стару дівку, а отже ніхто не сміятиметься, що я сама ще дитя. Найпізніше до школи поприходили хлопчики вони поруються по господарству, як старі, носять воду, доять корів, збирають у лісі хмиз. Хаті Джаханим згадували їм почекати трохи на дворі, а потім знічено й нерішуче запитала. «Ти, мабуть, вдома лишила я шмах? А на що воно мені?» «Та як направду й треба? Воно, звичайно, не моє діло, але ж хіба не гріх тобі бути в класі отак?» Я посоромилась і сказала, що не знала цього, і ледь почервонівши збрехала. Та коли їхала сюди, то забула хустку вдома. Гаразд, отказала та, я дам тобі ось чистого батисту. Вона пішла в свою комерчину і дістала зі скрині, котра аж зарипіла, є мені зеленого кольору. Що ж робити? Треба запинатись. Я пов'язала хусткою голову, так само, як і в Стамбулі, запинаються на вулицях молоденькі циганки. Під вороду. у вікні, спричиненою віконницею, могла б придатися як люстерко. Непомітно підійшовши до вікна, я почала розглядати себе. Ще одержавши призначення в Зені я вже обдумала свій робочий костюм. Я вважала, що вчителька не має права одягатися так, як усі жінки, і тому надумала пошити ось що – Коротке до колін плаття з чорного лискучого сатину, перехоплено в стані шкіряним пасочком та з двома кишенями, однією на хусточку, а другою, щоб класти записник. А відтінятиме цей чорний колір широкий комірець білого льняного полотна. Довгі коси я взагалі не люблю, але ж вчительці і не личить ходити з коротенькою зачіскою і тому вже ось місяць я не підрізую волосся, хоч воно всього-всього мені тільки до плеча. На свій перший урок я одяглася саме так, а що коси не лізли по чолу, я довго пригладжувала їх щіткою. Але в цій зеленій хустинці, котра ледве й ховала мої короткі коси, які зразу ж настовбурчилися, тільки ноя поклала щітку, з мене вийшло щось таке комедне, що я мало не загроталася. Довелося стиснути губи. Пропоную вашій увазі хлопчиків, заради яких Аттідже Ханим примусила мене запнутися. Перш за все маленького Вегбі, котрий, мов мишеня, увесь час ховався в нашій скрині. Він і справді скидався на мишеня, що так і кинеться на горішки. Чорними, мов на мистинки очима, маленькими хитруватими видочками та гостреньким підборіддям. У школі його називали мишеня, другий арабчик Джафер, кругле, мов дзига, з блискучими білими зубами, причервоними губами, чорненьке галченя. Коли його в школі називали просто Джафер, то він не відповідав, а вже на вулиці вдавався до каменюки. Хотів, щоб казали Джаферага, худий в кістяк десятирічний Ашур з виснаженим, та ще й рябим одвіз по обличчя. І нарешті найгідніша уваги постать Гафис Нурі. Йому тільки десять років, але це він має, мов дід, літ семидесяти. Під бородою у нього червоніла золотушна вавка яка тільки-тільки-но загоїлась, від чого гола шия схожа була на обдертий сучок. Повіки і так були без вій, а їх ще й прихопив вогнець. Зате голова, що скидалася на яйце, була завірчена білим завоєм. Створіння справді понад дивне, хоч бери за гроші показуй. Того ранку, хаті і джаханим, Поклала біля себе кілька замашних лозин, які щойно нарізала на цвинтарі, і почала по черзі викликати учнів. Коли один відповідав, решта ані на хвилю не припиняли крику. Я пам'ятаю сестру Олексі в ті хвилини, коли їй бракувало вже з ноги зносити гамір. Вона заломлювала на грудях свої жовті, мов тоненькі свічки пальці, зводила до гори, мов свята Марія, ясні блакитні очі і казала «Як я караюся з вами». Призвідницею всього цього гамору та бешкету була звичайно челикушу. та це їй самій довелося мучитися від того. Два тижні вела я боротьбу, щоб вивести цей божевільний галас, навчити дітей працювати мовчки та вислуховувати питання, яке давалося не комусь одному, а всьому класу. І, здається, я боролася недаремно. Лише кілька перших днів не могла я дати учням ради. А тож, після лозини, хатідже ханим, що аж свистала в класі, вигинаючись, мов гадюка, мій голос здавався їй слабеньким попискуванням. І коли вже неможливо було щось робити, я поверталася до дверей і кричала – а йди сюди, хаті джеханим. Стара влітала в клас, мов казкова відьма в ступі, і хутко давала лад. Та врешті я перемогла гамір вщух. Діти помало звикали, розуміти мене. Навіть хаті джеханим, котра вважала, що як діти голосно кричать, то краще вчаться, була теж задоволена. Тепер вона тільки й примовляла. «Дай тобі, дочко, Аллах віддячить, спочинула моя голівонька. Але це було ще не все, чого я домоглася. Я хотіла зробити їх веселішими, житті радісніше. Вряди годи мені здавалося, що цього ніколи не буде. На дітях у цьому селі, як і на хатах, вулицях та могилах, лежала чорна туга ці бліді дитячі губи здавалося не знають, що таке сміх. А завжди сумні очі думають тільки про смерть. Може, я й сама вже стала тут такою. Раніше й уявляла смерть інакше. Живе людина, живе, працює, розважається 50, 60, 70 років, поки має снагу. Потім очі відчувають потребу заплющитися в солодкому сні. Людина лягає в білу постіль, ось сон полонив усе тіло, людина посміхається, впившись солодким хмелем і засинає. Білий мармур аж сяє на сонці, на ньому квіти, в мармурі маленькі ямочки, і пташки прилітають, щоб напитися. Така мила і навіть весела картина уявлялась мені Призгадці про смерть. Тільки тепер я майже відчуваю її гіркий смак, бо мої легені вдихають його разом із запахом землі, столітника і кипарисів. Що діти такі сумні та невеселі, винайхать не Джаханим. Ця бідна жінка гадає, що головне завдання вчителя погасити в дитячому серці будь-яке бажання. Вона тільки шукала нагоди, щоб звести дітей віч навіть зі смертю. Вона вирішила, що якраз для цього і прислали в школу ті анатомічні плакати. Вона вчила дітей хором читати урочисто-песимістичні релігійні вірші. По сей бічний світ він не вічний для нас, і спливає життя, і іде смерті час. Плакатом з малюнком кістяка людини хаті Джеха ним лякала дітей. Вона повісила його на стіну і почала розповідати дітям про те, яка жахлива смерть та які муки чекають нас на тому світі. Завтра, коли ми помремо, наше м'ясо зогниє і залишиться отакі кістки. Інші плакати на її розсуд призначалися також для того, щоб їх тлумачити так як вона пояснювала малюнок хліборобської садиби. Галах створив вівцю і думав, хай мої раби їдять м'ясо і моляться, а ми набиваємо собі пельку м'ясовим, а сплачуємо борг Аглахові, а як же? Та вже коли ми завтра опинимося під землею і біля нас постануть з вогняними булавами мюнкір та некір, що ми тоді скажемо їм? А Хатідже Ханім знову починала розповідати, яка та смерть. А от гадюку, намальовану на третьому плакаті, Хатідже Ханім визнала за царицю гадюк – шахмеран. Вона використала плакат як лікувальний засіб, виписувала імена селян у гадюки на животі а я до чого тільки не вдавалася, щоб розважити дітей, бодай насмішити, та все марно. Я виділила час на перерви, після кожної години виводила дітей в сад, щоб призвичаїти їх до забавок та веселощів. Тільки це їх не тішило. Тоді я залишала їх самих і ставала десь в куточку. Ті ж малі дівчатка з погаслим поглядом і, з мов у замучених та заклопотаних дорослих обличчями, вдавалися до своєї втіхи. Вони збивались десь у куточку і в гурточок і починали співати релігійні гімни, де тільки чути було слово смерть, домовина, могила, тенашір, забані. Я слухала цей хор тремтячих голосів, і мене обсипало морозом. Вони тужили, а в мене перед очима поставали картини жалобного погребіння. Діти справді любили погратися в похорон. Влаштовували вони це переважно під час довгої перерви на обід. Гра складалася на театральну виставу. Головні актори були Гафи Знурі та арабчик Джафера Га. Джафера Га захворів. Сходяться дівчатка, читають гуртом Коран, Напувають свяченою водою, аж ось хворий пускає під лоба очі, доручає Всевишньому свою душу, а дівчатка голосять і підв'язують хусткою, небіщукою бороду. Потім кладуть його на тенищир і обмивають. Дошку виламану з паркана вони обпинали зеленими хустками і виходила домовина, що на диво схожа була на справжню труну. Мене аж морозило, коли Гафиз Нурі, проймаючим голосом зловісника, сповіщав про похорон, закликав до молитви і сам ставав до жалобного намазу. Біля могили ж він починав чинити розлучення небіщика з вдовою і вигукував «Агей, Зехра! Джаферова вдово!» Це мені навіть снилося ночами. В цьому селі людина завжди відчуває запах смерті – та вночі особливо, коли кожна година тобі спливає довго-довго. І так тяжко гнати страхітливі привиддя. Якоїсь ночі в горах почали вийти шакали. Я налякалася і побігла вниз, то хоч і джаханим. Та ледя переступила поріг її комірчини, просякнутої запахом цвілі, як мене проняв жах набагато більший, ніж від завивання шакалів. Закутана з ніг до голови, білим напеналом, стара сиділа на килимку і, перебираючи чотки, хиталася і глухим голосом шепотіла у нестями молитву. У мене взаєні лер три любові. Перша – джерельце, яке тече під моїм вікном. Його вода не стає й на мить, вона – розвага моєї самоти, моя вірна посестра. Друга любов – маленький Вегбі, отой пустун, котрий, як ще в класі була султаншою ханим, увесь час карався у скрині. Я дуже полюбила цього пустуна, що так відрізнявся від своїх однолітків. Він так смішно вимовляв «м'яке ки, гетяк чи». Якось у саду він пильно-пильно подивився мені в очі. «Ти чого дивишся, Вегбі, а?» Він, мені трохи не знітившись, сказав, «Ти дуже вродлива. Ходино, візьму тебе старшому братові, будеш нашою невісткою. Брат купуватиме тобі на бучі, ентарі і гребінці. Славний хлопець цей Вейбі, дуже мені до вподоби. Тільки аж ніяк не хоче шануватися. Навіть коли я розгнівана, смикую його за вухо, він і на це не зважає». «Може, тому я його і люблю?» Та коли вже він заговорив до мене за пані брата, я насупилась. «Хлопче, хіба можна так говорити, вчительки?» «Скажеш іще комусь, то язика тобі одірвуть!» Малий відповів весело, наче йому стало смішно, що я така наївна. «А, дзузьки, хіба я іншим таке скажу?» «Боже, яке ж тільки розумне це сільське хлоп'я!» Я називатиму тебе стамбульською нареченою. Носитиму каштани, а брат подарує тобі низку золотих дукатів. Він мали... бів малий, спокійнісінько далі. А що, у вас немає ще невістки? Є. Але ми нашу чорну невістку віддамо чабанові. А хто ж твій брат? Жандарм. А що роблять жандарми? Бебі подумав. Почухав голову і відказав. «Говорів ріжуть!» Мені подобається, що Вейбі гордий і незалежний, а вже голову дере, мов дорослий парубок. Коли я на уроці виправляю його, він сердиться і ніяк не хоче сказати правильно. Коли ж я наполягаю, він зневажливо дивиться на мене і каже, «Ти ж тільки жінка, де ж тобі з твоїм розумом?» а третя моя любов – одна сирідка. Якось, здається, вже на п'ятий день мого вчителювання я озирнула клас, і моє серце бентежно тенькнуло. На останній парті сиділа дівчинка з вродливим, ясним обличчям, довкола якого кучерявилося русяве, майже золотаве волосся. Вона усміхнулася мені, і я побачила низку білих перлів. «Звідки взялося це, Янголядко? хто це?» «А ходи сюди, поманила я дівчинку пальцем. Вона, мов пташка, легенько зіскочила додолу і, підстрибуючи так самісінько, як я в пансіоні, підбігла до мене. «Бідне пташенятко, боги убоге босоноге, закошлатана кіска, крізь дірки старої заправної сукінки проглядала ніжна біла шкіра». Я взяла її маленькі руки і сказала, глянь на мені в очі. Вона бойсько звела на мене погляд ясних синіх очей, відтінених довгими віями. Я зазнала взаєнілер таких мук, що вже ніяке страждання не примусило б мене заплакати. Але тепер мені довелося покласти зусилля, щоб не розплакатися від пильного погляду цих чарівливих очей – Напівголої дитини, від усмішки червоних вуст, між якими блищала низка білих перлів. Я погладила дівчинку по щенці і запитала: ти зехара чи Айше? Мене Мунісе ходжаним, відповіла дівчинка дуже мило, з чистою стамбульською вимовою. Ти вчися в цій школі? Так ходжаним. «А чому ж не ходила скільки днів?» «Аба не пускала. Багато діла було. А тепер ходитиму». «А мама в тебе є?» «У мене є Аба». «А мама де?» Дівчинка мовчала, опустивши очі. Мені здавалося, що я вразила чимось таємну рану в дитячому серці. Щоб не завдавати їй жалюще душі, я запитала інше. «Монісе, а це ти вчора співала ввечері?» Вчора ввечері я почула, як у сусідньому саду співаючись дитячий голос. Він так відрізнявся від усіх тутешніх голосів, був такий м'який, що я виглянула з вікна, заплющила очі і кілька хвилин мені все здавалося ніби я десь не тут». Так, пісню могла співати тільки ця дівчинка. Мені все і справді знічено кивнула голівкою. Так, це я співала, ходжа ним. Я відпустила її і почала урок. На серці в мене чомусь стало на диво радісно і ясно. Воно наче відчуло теплий подих весни. Очі цієї дівчинки зігріли мене, як сонячне проміння гріє пташенят що мерзнуть у снігу. Не дуже чоликошу вже тремтіла в холодному гнізді, сховавши голову під крило, а це ожила і почала веселішати, щоб стати такою, як була раніше.